Basme în limba română Pocahontas Odată ca niciodată, în pădurile din America de Sud, trăia un trib Pauhotan era șeful tribului și Pocahontas era fiica lui Vedem o junglă în care multe fete culeg fructe de pădure și flori Pocahontas nu se bucură de ceea ce face Ea rămâne în urmă și încearcă să-și facă un bumerang Hai, Pocahontas, trebuie să fim acasă înainte de apus Iar coșul tău este gol De ce? Vreau să mai rămân și să privesc stelele Și să aud greierii și bufnițele Nu vreau să culeg fructe de pădure Își aruncă bumerangul într-o ramură Și în coșul ei cad o grămadă de fructe de pădure Fetele sunt uimite ea arată cu mâna spre o peșteră sus pe munte N-ar fi minunat să petrecem noaptea acolo? Aproape că vom putea atinge stelele ah! Uh! Ah! Fetele, n-ar trebui să facă toate astea Aventurile astea supide sunt pentru băieți Nicio fată nu poate urca așa sus Ar fi trebuit să te naști băiat Pentru că te comporți ca un băiat nu trebuia să mă fi născut ca băiat O fată poate face orice poate un băiat Doar că mai bine Pocahontas părăsește grupul și se îndreaptă spre munte Pocahontas, vino înapoi! Pocahontas, vino înapoi! Pocahontas, vin înapoi! Dar Pocahontas nu voia să vină înapoi S-a urcat pe munte și a intrat în peșteră. La marginea peșterii a văzut un pui de bufniță care căzuse din copac. Puiul era speriat. Pocahontas l a ridicat. Hei, micuțule! Unde e mama ta? Vinu aici! Arată-mi copacul tău! Ea urcă în copac și puse pasărea înapoi în cuib. Apoi se așeză pe ramură. S-a întors și a văzut cerul. Wow! A întins mâna și aproape că a atins stelele. A uftat. Ah! În dimineața următoare, Pocahontas a fost trezită un pic cam brusc. Trezește-te, Pocahontas! Ești în regulă? Tată! Te-am întrebat dacă ești în regulă. Da, da, sunt bine! Știi cât de îngrijorat am fost? Un animal te-ar fi putut ataca! Orice s-ar fi putut întâmpla cu tine! Vezi? Am aprins un foc! Am fost în siguranță! Animalele pădurii mă cunosc! Nu mă vor răni! Destul! Hai acasă! Dintr-o dată au auzit sunete puternice. Pauhotan l-a cerut oamenilor săi să verifice. Din vârful muntelui au văzut, mult mai jos, chiar în afara pădurii, o caravană imensă de căruțe, cai și oameni Șeful lor se numea guvernatorul Ne vom construi aici orașul Pentru seara asta să dormim în corturi De mâine începem să construim Da! Da! Da! Da! Da! da! și tribul său erau îngrijorați de acești oameni noi Ce voiau? Ei vom supraveghea atent le vom duce cadouri. Vom vedea cine sunt și, poate când timpul este corect, îi putem include în tribul nostru. Voi conduce peste toți! Astfel, tribul a adunat coșuri de fructe și nuci de cocos, gem de fructe de pădure și saci de cereale. Și a mers la tabăra unde locuiau străinii. Sunteți oaspeți în partea noastră a lumii. Vă rugăm să acceptați câteva cadouri. Mulțumesc foarte mult, șefule Pauhotan! Acceptați recunoștința noastră sinceră! În acest fel, Pauhotan și oamenii săi au continuat să îi întrețină pe străini. Și străinii le-au acceptat darurile și le-au dat pături și frânghii și astfel de lucruri în schimb. Era o prietenie bună, dar cei doi șefi aveau altceva în minte. Acești oameni se află în jurul pădurilor noastre, pe pământul nostru. Trebuie să facă parte din tribul nostru. Dacă nu acceptă conducerea mea, le vom declara război în ziua de după luna plină. Așa vom face! Așa vom, Așa vom face! Așa vom face! Dar, tata! Această problemă nu se discută cu fetele. Uitați-vă la tot lemnul, fructele și grânele, ca să nu mai vorbim de pieile de animale pe care le putem obține din pădure! Trebuie să obținem controlul asupra acesteia! Vom declara război în ziua următoare acestei luni pline! Da, așa facem! Așa facem! Da, așa facem! Așa facem! Da, să facem! să facem! Pocahontas nu era mulțumită de faptul că poporul ei se lupta cu alții, doar pentru a-i face membri ai tribului lor. Pierdută în gândurile ei, mergea prin pădure când a auzit sunete în apropierea cascadei. Pocahontas a dus să se uite mai atent. Puiul va muri! Pocahontas a fugit să salveze puiul. Pocahontas și John Smith au fost duși în aval, adânc în pădure. Pocahontas l-a scos din apă. Până atunci se întunecase. <coughs> Ești în regulă? Da. Capul meu se simte ca o piatră Ți-ai riscat viața ca să mă salvezi? Ți-ai riscat viața pentru a salva acel animal? Un pui! Animalul era un pui neajutorat pe care tu aproape că l-ai ucis Aceste lucruri se întâmplă Puiul ar fi trebuit să scape când a văzut copacul tăiat nu poți să ocrotești fiecare animal din pădure? Vorbești de animale de parcă ar aparține unei alte lumi. De parcă ar fi niște străini incomozi. Este legea junglei. Cel mai puternic supraviețuiește. Brusc, el a văzut ceva și a spus lui Pocahontas. Șt, nu te mișca! E un șarpe cobra pe pământ. John Smith a luat o piatră și aproape că o aruncă spre șarpe. A fugit înainte și a îngenunchiat în fața șarpelui Nu te vom răni, micuțule, îți promit Dacă nu ne placi, te vom lăsa în pace Ne pare rău că te-am deranjat Șarpele părea să înțeleagă, după care a plecat Riscarea vieții e un fel de hobby pentru tine? Sunt plictisită, lasă-mă să mă confrunt cu moartea Ar trebui să fie distractiv Uite-te la fața ta! Supraviețuirea celui mai puternic! Un șarpe mic te sperie și tu spui că ești cel mai puternic? Oricine se poate simți puternic dacă are o armă în mână! Unde e curajul în asta? Nu, eram speriat pentru tine! Tu tocmai ai vorbit cu șarpele! Cum de a înțeles ce spuneai? Întreaga lume... Fiecare creatură, fiecare frunză, fiecare floare, tu, eu, cerul și curcubeul și stelele, noi toți facem parte din aceeași familie. Și noi toți putem învăța să vorbim unul cu celălalt prin limbajul iubirii. Limba iubirii Limbajul iubirii este atunci când nu vrei să rănești pe nimeni, când dorești binele oricărei făpturi și când respecti dreptul fiecarei creaturi la viață. Acesta e limbajul iubirii pe care îl înțelege fiecare ființă. Veni o pasăre și se așeză pe umărul lui Pocahontas. Hei, micuțule! De ce nu încerci tu? Eu? Mhm. Mm cheamă cu toată dragostea din inima ta. Bine. Afișă un zâmbet fals și aproape malefic. Pasăra se sperie și se ascunse în spatele capului lui Pocahontas. Vino aici, păsărică! Nu te voi răni! Nu funcționează! Fii sincer! Din adâncul inimii! Fii sincer! John Smith a încercat să strângă toată dragostea din inimă De data asta, el chiar a fost sincer A deschis brațele și a zâmbit autentic Pasărea a văzut și a zburat spre el Pasărea a chiripit și apoi au venit mai multe păsări. Păsările s-au așezat pe brațele lui John Smith și de asemenea pe Pocahontas. Este magic! Două perechi de păsări au coborât cu o coroană de flori fiecare. O pereche a pus coroana pe capul lui Pocahontas și cealaltă a încercat să o pună în jurul capului lui John Smith. Coroana lui nu se potrivea. Așa că păsările au încercat să o lărgească cu ciocurile, însă n-au reușit și au căzut Una dintre ele s-a înfuriat Și a ciufulit părul lui John Smith După care și-a luat zborul John Smith arăta foarte amuzant Cu părul ciufulit Și-a văzut reflexia în apă Și a izbucnit în râs La fel și Pocahontas Păsările și ele au început să râdă După care și-au luat zborul John Smith a văzut-o pe Pocahontas râzând I-a plăcut A tăcut o clipă și s-a uitat la Pocahontas Ești minunată! Îți mulțumesc! Pentru ce? Mi-ai salvat viața! Îți mulțumesc din inimă! Ha? Vai de mine! Ce este? Oamenii tăi ar trebui să plece de aici Nu! Voi ar trebui să fugiți! Să fugim? Da! Astăzi este ziua de după lună plină Tabăra noastră intenționează să atace tribul vostru. De ce? Pentru a obține controlul asupra întregii păduri. Și tatăl meu dorește să vă adauge tabăra în tribul său. Trebuie să-i oprim! Cum? Vino cu mine! Grupurile lui Pauhotan și ale guvernatorului se pregăteau de război, înaintaseră să se atace reciproc. Victoria e a noastră. Victoria e a noastră! Victoria e a noastră! Victoria e a noastră! Noi vom câștiga! Noi vom câștiga! Noi vom câștiga! Noi vom câștiga! Stați! Fica lui Pauhotan, ce faci aici? Încerc să opresc acest război! Nu va aduce altceva decât distrugerea ambelor noastre popoare! Poporului tău vom prelua pădurea! Pădurea nu aparține doar oamenilor, ci mai mult copacilor și făpturilor pădurii! Ele ne dau mâncare și adăpost, ne dau viețile noastre, iar noi nu le oferim nimic în schimb. Dar dacă ele își pot împărtăși locuința cu noi, noi de ce n-am putea face asta? Destul! Acestea sunt trucurile lui Pau Hotan pentru a se salva de noi! Deodată, puiul de leu pe care îl salvase Pocahontas a sosit și a alins-o pe Pocahontas. Un mic copil din tabăra guvernatorului se apropie, fascinat de pui. Puiul și copilul au devenit prieteni. Apoi au auzit în răget. Un leu ieși estuos din pădure. Ce? Salvați copilul! Salvați copilul! Salvați copilul! Salvați copilul! Oamenii guvernatorului au îndreptat armele către leu, dar au văzut că puiul s-a oprit protector în fața lui Pocahontas și a copilului, ca și când ar fi comunicat cu el. Copilul din tabără a fost fascinat de leu și a înaintat, atingând nasul leului și râzând, iar leul a zâmbit. Oamenii guvernatorului și-au pregătit armele. Dar chiar atunci a sosit John Smith cu tribul lui Pocahontas. Opriți-vă, vă rog, opriți-vă! Dacă omul și animalul pot deveni prieteni, de ce nu se pot împrieteni și oamenii dintre ei? În loc să luptăm în război și să ne omorăm unii pe alții, de ce n-am putea pur și simplu să facem comerț și să trăim împreună? <laughs> În cele din urmă, omul a învățat că om cu om și om cu animal trebuie să trăiască împreună în armonie pentru o viață liniștită și fericită.